«Ти, перша особа, яка знайде мої хроніки через щонайменше 4 тисячі літ, стережись! Не пишайся тим, що читаєш першої откровення мого іксіанського сховища. Знайдеш там багато болю. Окрім кількох проблесків, необхідних мені, аби впевнитися, що золотий шлях триває...» Я ніколи не прагнув заглянути за ці чотири тисячоліття, тому я не певен, що події, описані в моїх журналах, можуть мати значення для ваших часів Знаю лише, що мої журнали забуті, а те, про що я розповідаю, сумніву упродовж еонів викривлялося Запевняю, що здібність оглядати наше майбутнє може стати нудною Навіть буття Богом, яким мене вважали, яким я, звісно, був... Може, врешті-решт стати нудним. Мені не раз спадало на думку, що божественна нудьга є доброю і достатньою причиною, аби вигадати свободу волі. Напис на сховище вдар Есбаятій. «Я... Дункан Айдаго...» Це майже все, що він хотів знати, напевно. Йому не подобалися пояснення Тлейлаксу, їхні історії. Але ж, з іншого боку, цих Тлейлаксу завжди боялися. Не довіряли й боялися. Вони перевезли його на планету човником-шатлом Гільдії – Діставшись лінії сутінків із зеленим блиском сонячної корони вздовж горизонту, а тоді занурилися в тіні. Космопорт не мав нічого спільного з тим, що він пам'ятав, був більшим, і його оточувало кільце дивних споруд. Ви впевнені, що це Дюна? спитав він. Аракіс, виправив його тлелаксантський супровідник. Потім, у щільно закритій наземній машині, вони домчали до цього будинку, десь у місті, яке вони називали «Онном», надаючи цьому «Н» дивного носового звучання. Кімната, де його залишили, була близько трьох квадратних метрів площею, у формі куба. Не було нічого схожого на світлокулі, але приміщення наповнювало тепле жовте світло. «Я хола», – сказав він собі. Це шокувало, але він мусив у це повірити. Виявити, що ти живий, коли знаєш, що помер, достатній доказ. Тлейлаксу забрали клітини його мертвого тіла, і в одному з аксолотливих контейнерів виростили зав'язь. Та зав'язь стала його тілом у процесі, через який він спершу почувався чужаком у власній плоті. Глянув униз, на тіло, був одягнений у темно-коричневі шати і куртку з груботканної косючої тканини. Стопи захищали сандалі. Як не рахувати тіла, це й усе, що йому дали. Скупість, яка свідчила про справжній характер тлейлаксу. У кімнаті не було меблів. Його пустили крізь єдині двері без жодної клямки всередині. Він глянув угору на стелю, озирнувся довкола, Роздивляючи стіни та підлогу. Попри цілковито одноманітний характер цього приміщення, він відчував, що за ним стежать. «По тебе прийдуть жінки імператорської варти!» сказали вони і пішли, обмінюючись лукавими посмішками. «Жінки імператорської варти?» Тлилаксанський супровід посадиськи насолоджувався, демонструючи здібності у зміні подоби. Він не знав, у яку форму за хвилину перел'ється пластичний потік їхньої плоті. «Кляті лицепляси!» Звичайно, вони знали про нього все. Знали, яку огиду викликають в нього змінювачі подоби. У чому він міг бути впевненим, якщо це справа рук лицеплясів? Дуже мало в чому. У що зі сказаного ним можна повірити? «Моє ім'я! Я знаю своє ім'я!» А ще він мав власну пам'ять. Вони через шок повернули йому особистість. Припускалося, що холи не спроможні відновити первісну особистість. Але Тлейлаксу зробили це, і він мусив повірити, бо розумів, як це сталося. Він знав, що спочатку був повністю сформованим холою, дорослим тілом без імені та пам'яті, палімсестом, на якому Тлейлаксу могли записати майже все, що хотіли. «Ти Хола!» – казали вони йому. Довгий час це було його єдиним іменем. Холу сприймали як піддатливе дитя і формували в нього рефлекс убити конкретного чоловіка. Чоловіка, надзвичайно схожого на справжнього пола Муатдіба, якому він служив і якого обожнював. Через ту схожість Айдаго тепер підозрював, що то міг бути інший Хола. Але якщо це так то де вони дістали оригінальні клітини? Щось у клітинах Айдаго збунтувалося проти вбивства Атріда. Він стояв із ножем у руці, а зв'язаний псевдопол дивився на нього з гнівним страхом. Спогади прошили його свідомість. Він пам'ятав холу і пам'ятав Дункана Айдаго. «Я Дункан Айдаго, мечник Атрідів!» Він чіплявся за цей спогад. Стоячи в жовтій кімнаті, я помер, захищаючи Пола та його матір у печерній січі під пісками Дюни. Я повернувся на цю планету, але Дюни вже немає. Тепер це лише Аракіс. Він прочитав обрізану історію, яку я забезпечила його Тлейлаксу, але не повірив їй. Понад 35 століть? Хто повірить, що його тіло проіснувало стільки часу? Хоча з Тлейлаксу це можливо. Він мусив вірити власним чуттям. «Вас було багато», – казали його інструктори. «Скільки?» – «Про це тебе поінформує владика Лето». «Владика Лето!» Як свідчила тлейлаксанська історія, цим владикою Лето був Лето-другий, онук того Лето, якому Айдаго служив із фанатичною відданістю. Але цей другий Лето за тією історією став чимось… чимось таким дивним, що Айдаго втратив надію збагнути цю трансформацію. Як людина може повільно перетворюватися на піщаного хробака? Невже якась мисляча істота могла жити понад три тисячі літ? Навіть найбільш дикі дози геріатричних прянощів не забезпечили б такої тривалості життя? Лето другий? Бог-імператор? Цій тлейлаксанській історії годі було повірити. Айдаху пам'ятав дивну дитину, а точніше, близнят, лето й Ганіму, дітей полейчані, яка померла під час пологів. За тлейлаксанською історією Ганіма померла, проживши життя відносно нормальної тривалості. Але Бог імператор лето жив, жив і жив. Він, теран, казали інструктори Айдаго. Він наказав нам виготовляти тебе в аксолотливих контейнерах і посилати йому на службу. Ми не знаємо, що сталося з твоїми попередниками. І ось я тут. Айдаго ще раз дозволив своїм очам пробігтися по одноманітних стінах і підлозі. У його свідомість увірвався тихий звук голосів. Він глянув на двері. Голоси були приглушені але щонайменше один із них здавався жіночим. «Жінки імператорської варти?» Двері на безшумних завісах розчинилися всередину. увійшли дві жінки. Першим привернуло увагу те, що одна з них була закрита маскою, безформним каптуром із чорної світлопоглинальної тканини. Він знав, що вона ясно бачить його крізь маску – але саму її неможливо було роздивитися навіть із використанням найвитонченіших приладів стеження. Каптор сповіщав, що іксіани, чи їхні спадкоємці, досі працюють в імперії. Обидві жінки мали на собі однострої комбінезони темно-синього кольору з атрідівським яструбом червоного плетива на грудях. Айдаго вивчав їх, а вони тим часом зачинили двері і повернулися до нього обличчям. Замаскована жінка мала сильне, кремезне тіло, рухалася з оманливою обережністю професійного фанатика мускул. Друга жінка була граціозною і худорлявою, з мегдалевидними очима на гострорисому обличчі з високими вилицями. Айдаху здавалося, що він десь її бачив, але не міг піймати цього спогаду. Обидві жінки носили голкові ножі у піхвах на стегнах. Щось у їхніх рухах підказало Айдаго, що жінки напрочуд майстерно орудують цією зброєю. Худорлява промовила першою. «Мене звуть Люлі. Дозвольте мені першій звернутися до вас як до командира. Моя компаньонка мусить зоставатися безіменною. Так наказав наш владик Ви можете називати її подругою?» «Командира?» – спитав він. «За бажанням владики лето. «Ви командуєте його королівською вартою», – сказала Люлі. «Он як? Я хотів би поговорити з ним про це». «О ні!» – Люлі була помітно шокована. «Владика Лето покличе вас у належну годину. Тим часом відбажає, щоб ми зробили ваше життя щасливим і зручним». «Я мушу підкоритися». Люлі лише здивувано труснула головою. «Я раб?» Люлі розслабилася і усміхнулася. «У жодному разі, просто владикалета Лето має багато серйозних справ, які потребують його особистої уваги. Він мусить вивільнити час, аби зустрітися з вами. Послав нас, бо турбувався за свого Дункана Айдаго. Ви довго були в руках брудних тлейлаксу». «Брудних тлейлаксу», – подумав Айдаго. «Принаймні це не змінилося» усе-таки його стривожило одне слово в поясненні Люлі. «Свого Дункана Айдаго? Хіба ж ви не воїна Атрідів?» – спитала Люлі. Тут вона його піймала. Айдаго кивнув і ледь повернув голову, щоб глянути на загадкову жінку під маскою. «Чому ви в масці?» «Те, що я служу владиці Лето, має залишатися таємницею», – сказала вона. Її голос виявився приємним контральто, але Айдаго підозрював, що його теж маскував поглинальний каптур. «То навіщо ви тут?» «Владикалето довірав мені встановити, чи не були виспотворені брутними тлай лаксу?» Айдаго спробував проковтнути клубок, який з'явився в раптово пересохлому горлі. Ще на транспортнику гільдії таке кілька разів спадало йому на думку. Якщо тлей лаксу могли виробити в хол рефлекс на спробу вбивства дорогого друга, то що ще вони могли прищепити психіці відродженого тіла? «Бачу, ви самі про це подумали», – сказала замоскована жінка. «Ви ментатка?» – спитав Айдаго. «О, ні!» – втрутилася Люлі. «Владика Лето не дозволяє тренувати ментатів?» Айдаго глянув на люлі а тоді знову зосередив увагу на замаскованій жінці. Жодних ментатів. Тлейлаксанська історія не згадувала про цей цікавий факт. Чому Плето заборонив ментатів? Безсумніво людський мозок, у якого тренуваннями вироблено здібність до найскладніших обчислень, дотепер має своє застосування. Тлейлаксу запевняла його, що велика конвенція досі в силі а механічні комп'ютери все ще під анафемою. Напевно, ці жінки мусять знати, що й самі атріди використовували ментатів. «Як ви вважаєте?» – спитала замаскована жінка. «Чи брудні тлай лаксу вашою психікою?» «Я не... Я так не думаю. Але не впевнені». «Ні». «Не бійтеся, командире Айдаго». Сказала вона. «Ми знаємо способи, як упевнитися і як упоратися з такими проблемами, якщо вони виникнуть. Бруднітлий Лаксу лише раз спробували це зробити і дорого заплатили за свою помилку». «Це тішить. Владикалето прислав мені якусь звістку», – заговорила Люлі. «Він наказав запевнити, що досі вас любить, як любили вас усі адріди». Вочевидь, захоплювалася власними словами, Айдахо дещо розслабився. Як давній урудар Атрядів, чудово вишколений ними, він із цієї зустрічі легко визначив дві речі у цих двох вироблено сильний рефлекс фанатичного послуху якщо поглинальна маска мала приховати зовнішність цієї жінки, то мусить бути багато осіб дуже подібної статури. Це свідчило, що лето оточують небезпеки, які досі вимагають старих і витончених шпигунських служб і вигадливого арсеналу зброї. Люлі глянула на свою компаньонку. «Що скажеш, подруго? «Його можна забрати до цитаделі», відповіла замаскована жінка. «Це недобре місце. Тут побували тлейлаксу». «Мене б утішили тепла купіль і зміна обрання» озвався Айдаго. Люлі далі дивилася на свою подругу. «Ти певна?» «Не можна ставити під сумнів мудрість владики», сказала замаскована жінка. Айдаго не сподобалася нотка фанатизму в голосі цієї подруги, але він покладався на Атридівську справедливість. Вони могли здаватися цинічними та жорстокими чужаками й ворогами, але з власними людьми завжди поводилися чесно і незрадливо. «А я теж один з їхніх людей», – подумав Айдаго. «Але що сталося з тим мною, якого я заступаю?» Був глибоко переконаним, що жодна з двох жінок не відповість на це питання. «Проте Лето зробить це». «Ходімо?» – запитав він. «Я прагну змити з себе сморід брудних тлейлаксу!» Люлі всміхнулися йому. «Ідемо! Я сама вас скупаю!»